What? <laughs> Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. nám milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás aj toto pondelkové popoludne v novom mesiaci a zo začiatku školského roka srdečne pozdravuje a bude vás prevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Dnežná školská revolúcia Témou dnešnej relácie, tak ako si ju vybrali naši hostia, je takáto: sú rodičia mentálne a finančne pripravení na zmeny v školstve. Hostiami dnešnej relácie začnem dámou, je pani magistra, či magisterka, lebo to sa sklňuje podľa vzoru učiteľka, pardon, majsterka. Takže. To som sa trošku zasekol, pretože mám slovenčinára Janka Papuku, doktora pedagogiky, PhD v tejto relácii. Takže pozdravujem najskôr Danku Zemanovú. Ahoj, Danka. Ahoj, Mirko, a pekné popoludnie všetkým poslucháčom. Ahoj, Janko, pozdravujem ťa. Dobrý deň všetkých zdravím, príjemný školský rok. A ja som ti hneď v úvode veľmi vďačný, že vzhľadom na tvoj zdravotný stav tak si sa nakoniec rozhodol, že budeš aspoň nejakú časť hostom tejto relácie, lebo občas sa stane aj starším ľuďom, a nie len na tebe, ako napríklad dnes som hovoril s Elom Rafajom, Palko Fendek sa rozhodol spávať pri otvorenom okne a divol, že nedostal zápal plúc. A samozrejme už je tretí týždeň chorý, takže uvidíme, že či na budúci mesiac, pardon, tento mesiac a niekedy okolo 20 tretiehoč, kedy to vlastne vychodí, bude už môcť byť hosťom tejto relácie. Takže Janko, prajem ti skore uzdravenia. a hlavne teraz je to veľmi nepríjemné na začiatku školského roka. Bol si na zahájení, alebo sa liečiš. No. Janko, máš vypnutý mikrofon a... Pardon, nevy... pardon, zle, zle som doťukol. Ďakujem za želanie, bol som na otvorení, keď sme pri tej slovenčine, zahajenie je nespisovné, keď, keď teda... Ja... Ale ho otvárajú sa dverečne. No áno, ale zahajenie je nespisovné, tam, tam ešte bude nejaké synonymum zrejme, môžem zistiť, keď niekoho to bude zaujímať presnejšie. No a bol som na otvorení, lebo je to taká... Je to, divná, je to také divné prechladnutie, že môže to byť aj z alergie alebo niečo, ale naozaj mi to nepridalo na nálade, pretože hlas je našim hlavným nástrojom a ten momentálne sa mi využíva veľmi ťažko. Dobre, môžeš si vypnúť kameru, pôjde nám to lepšie. <laughs> Danka ťa videla, <laughs> ďakujem. <laughs> Danka, Ty si mala nejaký taký celkom zaujímavý rozhovor s naším ctíhodným pánom ministrom, ktorý nám tu zaviedol jednu takú neprijemnú školskú revolúciu. Ja to v úvode prehrám, hlavne kvôli tomu, že Janko to nepočul a potom dám slovo Jankovi, aby to okomentoval. Čiže Danka sa dala pozvať stihodnému pánovi veľkomožnému drukerovi v stredu na ministerstvo školstva. Huliaka nepôjdeš pozrieť, keď už budeš tam? <laughs> Dobre. Pán minister, ja len jednu otázku. V pondelok nám nastupujú do školy deti, ktoré sú znevýhodnené a nedostali asistentov. Čo s tými deťmi? Kto sa o ne bude starať? Asi by bolo Prečina treba hovoriť... Tretina asistentov nastupuje. Nie je to pravda. Je. Nie je to pravda. Verte mi, že nie je to pravda. Ja som to v Žilinskom kraji zmapovala. Z desiatich asistentov dostali štyrok. Zo 4 asistentov môc, môc, dostali jedného. Veľmi, veľmi rád si, si vás pozvam na ministerstvo. Výborne, kedy môžem prísť? Ja sa, môžete prísť v stredu po vláde. Môžete prísť Mám rannu. Môžem prísť. Môžeme sa dohodnúť možno aj s našimi inštitútom vzdelávacej politiky aj zo sekciou financovania. Každoročne, a tie dáta sú zverejňované, nám narastajú počet asistentov učiteľov. Každoročne narastáme. V roku 2024 sme na asistentov učiteľov dali 114 miliónov eur viacej. Mňa peniaze nezaujímajú, ale, mňa zaujímajú deti. No ale hovoríte o počte. O počte, neži, áno, tretinu dostali. No nie je to pravda. Ja vám hovorím, majú papier uh, z pedagogicko-psychologickej poradne štyri deti a dali ste nám jedného. Ale v je inej 8, škole že majú nie, 10. Ale to nie je jedna prí. škola. Ja vám vravím, že nie je pravda. Ešte raz. Nie žiadna pravda, že tretina, no, je tretinu menej asistentov. Je viac asistentov a je na sú? to významne viac peňazí. To si kľudne s vami môžeme prejsť. Dobre, tak ja si s vami dostávam. Všetky dáta sú zverejnené aj na iných úrovniach. Takže s nich je úplne jasné, že je stále vyšší a vyšší počet asistentov a ide viac a viac peniazy na ich platy. Toto sú fakty. To, že sa môžeme rozprávať individuálne, prečo na niektorej škole zrazu došlo k redukcii, o tom sa poďme baviť. Asi na to sú nejaké dôvody, ale odmietam a určite je pravda Je to pravda. je no. Dobre. Dobre, ja v stredu prídem, aby no. ste vedel Zemanova. Ďakujem, Dobre. dovidenia. No, už som mal na jazyku, že poviem, že ďalší po Ficovi, ktorý je postihnutý Ďurčányho syndromom, klamerano na obed, večer, aj medzi tým, Klamefurt. furt, no ale a, som sa rozhodol, že to nebudem bližšie rozoberať, radšej som používal ten ich známy Ďurčánovský syndrom. No, Danka, prvá otázka na teba, potom dám naozaj slovo Jankovi, Naozaj berie sa za tým drukerom a veriš tomu, že on si na teba nájde čas, keď to slúbil a teraz to niekoľko tisíc našich poslucháčov počulo v priamom prenose a ďalšie tisíce to budú počuť za reprízy. Tak to ti poviem, ja som s ním vôbec nechcela rozprávať, pretože ja mám na ňoho svoj názor, našla som v sebe niekde takú tú, tú silu, aby som na ňoho nevyletela a bolo mu evidentne veľmi nepríjemné, že som mu tú otázku položila, pretože stáli tam kameramani a mali zapnuté kamery z Markýzy, z Jojky aj z rtv on sa evidentne vyhýbal, pretože ja som ho žiadala o tú, o, ten, o tú otázku, alebo teda či sa ho môžem niečo opýtať už predtým. A bohužiaľ sa krútil. No tak som využila, keď ukončila tá moderátorka z RTVS, mu poďakovala, tak ja som do toho skočila, samozrejme, že som to točila naživo a nemohol už ujsť. Na konci môžete počuť, že už začal byť nervózny, kde som mu v podstate oponovala, pretože je to pravda a zamotal sa. Ako minister školstva by mal vedieť rozdiel medzi tretinou o tretinu menej alebo o tretinu viac. Hej. No Podľa toho, čo si povedala, tak na niektorých školách je to 40%, čo ostalo asistentov, čiže z desiatich štyroch. A na niektorých zo štyroch asistentov ostal jeden, čo je úbytok 75%. Takže Drucker neovláda matematiku. A ako môže byť ten, kto neovláda elementárnu matematiku ministrom? Janko, otázka na teba. Uh, uh obdivujem. Nevyhodia ťa zo školy. Že ho, že, ho, že ho oslovila. Pretože inak keď on bol stanovený na ministra, tak my sme chvíľu aj na Facebook a tiež ma pozval, že vám prísť k nemu, lebo som mu tiež v niečom protirečil, v niečom preukázateľnom. A potom, keď sa mu odvával, lebo ja si to chcem vždy potvrdiť, tak už sa viac neodval, Takže som veľmi zvedavý, ak teda Danka povede, ako to dopadne. A určite... Eba o tom, ktorá ide reláciu potom. No a e, ministrom nie v ústave môže byť absolútne kto, Ja už som povedal tu niekoľkokrát, že ten minister nie je ani, ani krízový manažer, ani pedagóg, ani niečo. On, má, on tam má nejakých tých poradcov. E, nehovorím, že majú úplne zlé nápady tí poradcovia, ale e, on ich nevie vytriediť a potom z toho vznikne Mačko, mačko PS, lebo tam ešte sa to spojí s politikou, s rôznymi zaujímavými skupinami, nie len politickými, ale často aj pedagogickými, ktoré sa schovávajú pod rôzne organizácie pedagogické. Takže, takže môže tu byť hodnik, ja už sa ničomu nečudujem, hocik to môže byť absolútne minister. Ja som aj proti tomu, aby bol ministrom vysokoškolský učiteľ, pretože predsa len tá pedagogika regionálneho školstva je úplne ako vysokoškolského. No a čo sa týka tých asistentov tej témy, no tak on samozrejme neprizná nikdy farbu, pretože tých asistentov jednak ani naozaj nie je. Jednak nie sú na nie financie, pretože teraz dáva zase obrovské financie, vtedy predtým dávalo na inkluziu, teraz na teraz zdáva na tú umelú inteligenciu, čo je v prudkom rozpore s tým, ako idú bojovať proti mobilom, keďže umelá inteligencia sa spája so smartfónmi a všetkými počítačmi, takže e, to jasne, že klame, ja to, na tomto mieste v, ja úplne verím Danke, pretože aj som riadil školu, aj som keď to, to začínalo s tými asistentmi, vedeli sme koľko sme dostávali na koľko počet žiakov, ako môže byť, že sa tu časom zvyšuje, ale ešte stále to nie je dostatok. A on, keď sa hlásil onoho času ešte pred umelou inteligenciou e, k integrácii, k podporným týmom a k takýmto k inkluzii, nenapadlo mi to slovo, v inkluzii sa hlásil, tak musí vedieť, že buď sa zmenší počet žiakov v triedách, alebo sa zabezpečí pre každú triedu, ktorej sú, ktorej je minimálne jeden žiak s problémami, ktoré mu dokáže preklanúť len nejaký asistent, tak jednoducho e, nebude, nebude táto služba školy e, nikdy splnená, pretože bežná škola si nemôže dovoliť asistenta zo svojho rozpočtu, potrebuje pomoc štátu, ale hovorím, ak chce naplňať tú inklúziu, ktorý sa hlási, Každý, každé druhé slovo je slovo inklúzia v tých pedagogických dokumentoch, ktoré vydáva ministerstvo, tak jednoducho treba to zabezpečiť tak, aby tá inklúzia mala naozajím zmysel, alebo potom ísť od toho a podporiť špecializované školy a ponúknuť tým deťom s vážnymi problémami alternatívu, ktorá môže byť často efektívnejšia. No, a ja s týmto, čo si na záver povedal, absolútne súhlasím. Ja som učil na veľkej škole, kde bolo 750 žiakov, 43 pedagogických a 14 z nepedagogických zamestnancov. Čiže viem, že čo je to zberný tábor v detve, kde tých nie ale exkluzívnych retardov pozbierali z celej detvy, ktorých povyhadzovali z ďalších troch škôl. Toto bola trojka, čiže z jednotky, dvojky a štvorky. A náš liberálny pán riaditeľ PHDR pardon, PADR ľalík, tak ten sa veľmi tešil, že potrebuje cez prázdniny zamestnať učiteľov technickej výchovy a školníka, aby sa zmenšil nám, fyzikárom podotýkam kabinet, kde sme už ani okolo stolíka pomaly nevedeli prejsť, lebo bolo treba pridať ďalšie dve lavice. Čiže z tohoto tí takzvaní integrovaní retardi či exkluzívni retardi, ktorí mali poruchy učenia, správania a hlavne boli neovládatelní. Polovica z nich bola súca do polepšovne, ale to vzhľadom k tomu, že bol tzv. normatív na žiaka zavedený, tak každý groš či v tom čase ešte slovenská koruna bola dobrá a z toho dôvodu boli by zobrali aj z pomocnej školy len, aby bolo viacej peňazí na školu. Lenže takýmto spôsobom sa úplne zdevalovalo školstvo a dobrí učitelia odchádzali, pretože Behom. Dvoch, troch rokov vyhoreli natoľko, že jednoducho nevládali a to už ani nehovorím o tom, že akú srandu si robili z rádových sestričiek, čo učili katolické náboženstvo, tak to tie pripoble poznámky, tak to je niečo nekomentovateľné. Ale problém s touto tzv inklúziou retardovaných žiakov, tak to je problém zavedený sem Európskou úniou a tu kvôli tomu, aby prišli nejaké eurofondy, tak my úplne zdebilizujeme školstvo. Čo s tým robiť? Ďakujem. Len chcem toľko povedať, že úplne súhlasím aj s Jančím, aj s tebou a v podstate mne sa od toho prvého júlového týždňa, kedy prišli na školy už oznami, že teda nedostanú požadovaných asistentov, ja mám stovky a stovky podnetov zo škôl, zo škôlok, ale aj od rodičov, pretože oni teraz nevedia, či dať to dieťa tam alebo hľadať urýchlenie nejakú tú špecializovanú chápeš ma on postavil týmto on, presne ako Janko povedal všade je inklúzia, všade do všetkého trepeme inklúziu a neboli sme na ňu pripravení ja som s hrôzou zistila a chcem sa ho na to opýtať nech mi to ukáže že na Slovensku nie sú robené vôbec nejaké ja neviem, tabulky alebo niečo, koľko máme v školách zaradených z nevyhodnených detí. Ani len autistov nemáme spočítaných. Tak, My... Autisti nepatria do normálnej školy a tí majú a či už s Aspergerovým syndromom a tých je obrovský problém vôbec diagnostikovať v takomto veku, povedzme na prvom stupni a sú aj autisti, ktorí majú poruchy osobnosti. Čiže z tohoto hľadiska je to obrovský problém. A pokiaľ my nebudeme mať špecializovaných psychologov, nie nejakých mimovládkarov, tak s týmto si nebudeme vedieť dať rady. Lenže ani na tých psychológov nie sú peniaze, lebo váľajú ich opäť mimovládkam. Čo s tým? Ja, ja ti, ja ti presne toto ti hovorím. My tu máme v Žiline e, v blízkosti v Bánovej túto školu. Sú tam úžasné baby, ale tá škola je preplnená o nich nemajú kde dávať. Takže tých autistov, ktorí e, majú ľahší nejaký stupeň, alebo ja tomu hovorím, sú šmrcnutí tým autizmom, že vieš, že sú, že sú takí, takí, dá sa s nimi, áno, tak to je všetko v školách alebo v škôlkach. Ale to neznamená, že to dieťa nepotrebuje aspoň asistenta. Chápeš ma? Pretože aj tieto deti a zvlášť Všetci presvedčili rodičov, všetci od kaderníka, cez butoru, čutoru, po, po terajšieho e, metromena, že rodičia nebojte sa, veď je tu inklúzia, vy máte právo dať svoje znevýhodnené dieťa medzi e, zdravé deti. Veď mu dáme asistenta. Vy to die, e, u, riaditeľ e, s nejakým papierom to dieťa príjme v máji a prvý júlový týždeň mu oznámia, že mu asistenta preto dieťa nedajú. No, opäť v, v rámci vzdelávania pre dospelých. metromen je ten, ktorý je muž pochybu, pohybujúci sa v metre. Metrosexuál, tak to je ten, ktorý dáva prehna, prehnaný dôraz na svoj zľad. A to je napríklad druker. No, <laughs> Danka, sorry. <laughs> To je v poriadku a ty si sa ma na začiatku pýtal, či sa chystám áno a nejdem sama. Samozrejme, že počítame aj s tým, že sa z toho vykrúti. Povedal mi, že medzi 14. a 15. lebo že do 14. zasada vláda. Výborne, ja mám rannú, tak to pekne stíham bez toho, aby som si musela brať dovolenku, idú so mnou ďalší ľudia, Oznamujem to, už to mám nachystané, aj všetkým možným médiám, ktoré to tam počúva. Stačí, že to počula Siska a vyzývam pana Gašpara, aby to v reporte poslal premiérovi a takisto aj Druckerovi. Pani Zemanová prichádza na ministerstvo školstva za pánom Druckerom, kde bola verejne pozvaná. Takže paličín sa. Áno, presne. On, má, on mi povedal, že nemá problém. On možno nečakal, že, že ja poviem dobre, tak sa dohodneme. Nie. Ja som chcela okamžite riešenie, pretože tie deti dnešného dňa nastúpili. My to musíme riešiť urgentne. Rozumieš ma? Ej? A on mi povie tabulky, veď, naše deti nie sú čísla. Ja som si tie čísla pozerala a neviem, či sa chcel mi vysmiať, ale... Oh, no nie, nechcel vyzerať ako demagóg a ten, ktorý úmyselne ničí školstvo pred ostatnými mainstreamovými médiami. Zrejme mu o to išlo, ale môža sa miliť. Áno, lebo tiež som mala ten pocit, on znervoznel, už chcel odísť, len nemohol, lebo všetci na ňo pozerali. Hej. a tým, že ja som, vieš, ten môj telefón neskutočný mu, som ho točila on pochopil, že točím naživo Hej. a proste už asi mu bolo trápne odísť takže áno, idem, neidem sama oznámim to aj médiám samozrejme, že budem aj Igorovi Jurečkovi posielať oznam, že teda, či nás príjme alebo nepríme, aj to je odpoveď rodičom a pedagógom Áno, pretože mne dneska uh, pred školou uh, proste prišli dvaja rodičia povedať, že ich deti nedostali asistentov a že oni nevedia, čo idú robiť. A, to, a tie deti, jak jedno, tak druhé, má v papieroch autizmus. Má. Áno. Takže ja som zvedáva, čo tá učiteľka bude robiť s týmito deťmi. No, Čo budú robiť rodičia, ak tá učiteľka, ktorá nemá asistenta, sa bude venovať celý čas dvom autistickým deťom a tých ostatných 28 nenaučí dohromady nič? No a to je druhá vec. Ďalšia no, vec. Ešte jedna vec. Takéto deti majú poruchy správania a oni nedokážu udržať pozornosť dlhšiu dobu a vyrušujú. Čiže oni rozháflia celú vyučovaciu hodinu a tá učiteľka bude tam robiť nie tú, ktorá vzdeláva a vychováva deti, ale bacharku ako v druhej výchovno nápravnej. Okrikovať ich a Presne. udržiavať poriadok. Ja, ja som týmto chcela dokázala len jedno že my pretláčame vo veľkom inklúziu a tak ako Janko povedal, nie sme na to pripravení. Proste bez rozmýšľania, niečo vyhlásime aby sme boli pekní, dobrí, sladučky chrumkami, chrumkaví v očiach voliča, áno. Ale to, že my tie deti odpíšeme, lebo my tým deťom škodíme. Jak tým zdravým, tak tým znevýhodneným Áno, my im škodíme. Ďalšia vec je, učiteľ, ako si ty správne povedal, počas vyhory. Nedokáže to utiahnuť dlho. A posledná je aj záležitosť, rodič bude celý čas v práci rozmýšľať, aké to moje dieťa povede, budem z tej školy alebo z tej škôlky brať, keď viem, že potreboval asistenta, nedostal ho, čo mi bude doma robiť, ako bude spať, či mi ďalší deň bude chcieť ísť do tej školy alebo školky. Takže aj ten rodič bude v tej práci úplne, úplne vyčerpaný a mimo. No a ešte jedna veľmi dôležitá vec. Toto sa nejedná len o rodičov neprispôsobivých detí alebo rodičov z marginalizovaných komunít. Tu sa jedná o majoritných rodičov, ktorých deti budú odmietať, chodiť do prvej výchovno-nápravnej skupiny, lebo nič iné sa tam riešiť nebude, len udržiavanie poriadku disciplíny, pretože okrem tých autistických detí, ktoré za to nemôžu, tak možno sa v niektorých triedách, hlavne tých vyrovnávacích, objaví kvantum detí takých, ktorých povyhádzujú z iných škôl, alebo ich tam preložia z dôvodu nátlaku iných rodičov, lebo bývajú napríklad na tých rodičovských združeniach hádky ohľadom toho a tí rodičia, hlavne tých lepších detí, tak tlačia na tých, Rodičov neprôsobili detí, aby ich preložili na inú školu alebo do nejakej inej triedy, pretože tie deti jednoducho zaostávajú a hlavne na druhom stupni, kde je veľmi dôležité to, aby sa tie deti dostali na stredné školy, tak toto je zásadný problém. Alebo, pokiaľ tie deti z prvého stupňa chcú ísť na osemročné gymnázium, tak je rovnaký problém. Janko, ako ty sa dívaš na tento problém s týmito neprispôsobivými, retardovanými, zaostalými a zdravotne, hlavne psychicky, s nevyhodnenými deťmi? Ja som to v podstate, v podstate povedal, že keď nebude pripravená tá inklúzia tak, ako má byť, tak to nie to je nie, absolútne možné, aby sa zaraďovali do bežných triek. No dobre, a vysvetli našim poslucháčom, ako sa dá pripraviť inklúzia dobre. Aké to má základné atribúty, aké to má základné pravidlá, pretože ja si to, napriek tomu, že mám pedagogiku, psychológiu a Ďalších sedem študijných aprobácií vyštudovaných, ja si to neviem predstaviť. No, tak uh, už, už len keby, uh, čo si povedal, tú inklúziu tých žiakov, ktorí majú naozaj vážne uh, poruchy v učení, tak to je absolútne nemožné. Ja stále myslím pri, na, pri inklúzii na tých žiakov, ktorí majú len nejakú hyperaktivitu alebo nejakú disporuchu. Takže na tie úplne ťažké prípady tam naozaj, ako úplne teoreticky sa to dá, no ale to by naozaj muselo byť v triede 5 žiakov, jeden asistent a učiteľ musel by mať nejaké špeciálne pedagogické vzdelanie a dá sa to nejako tak spraviť, že treba, keby si niekto otvoril súplnomu školu pre takéto deti alebo e, treba, keby vznikla štátna škola. Ale to už by bola v podstate špeciálna. Takže e, takto som to myslel, že neexistuje, že máme už, už pri 20 teťoch a máš tam troch integrovaných z toho, jeden z nejaký Aspergera nejakého má z vážnou poruchou alebo s nejakým, nejakou inou patologickou chybou eh, žiaka, tak to nepripada v žiadnom prípade do úvahy. Takže v podstate inklúzia keď ona vznikala, tak ja som pochopil tak, že teda, že keď nejaký cudzinec sem príde, že môžeme ho závediť postupne, že keď napríklad eh, dieťa, ktoré sa ťažšie pohybuje, že má nejakú pohybovú poruku, ale pritom je mentálne úplne v poriadku, že môže sa zaradiť, že spravia sa bezbariérové vchody. Ja mm. Bezbariérové je to Ja som to takto pochopil, tú inkluziu, ale nie také, že tam dáme absolútne všetky deti s rôznymi stupňami tých poruk. To asi, to myslím, že neviem, či to aj vôbec Európska únia takto vníma Európskej únii je to úplne jedno. To je liberálno-progresívny projekt, ktorý nerieši to, že na školách máme 80-ky dvere a vozíky sú širšie, že máme na poschodiach schody a nie je tam žiaden výťah alebo nejaké špeciálne zariadenie po zábradli, aby vyviezlo toho vozíčkara na to poschodie a aby takisto vedel sa dostať až na prízemie. Čiže toto je zásadný problém. Už len so mentálne zdravými, ale telesne postihnutými deťmi, ktorých je mi nesmierne ľúto a takisto aj tých rodičov, ktorým sa buď tie deti takéto narodili, alebo sú po rôznych nehodách, alebo dokonca úrazoch, alebo častokrát sa stane aj to, že to dieťa aj pri hrani si poškodí chrbticu a tým pádom má zásadný problém. Čiže toto je veľmi ošmetná záležitosť. Lenže prečo my máme psychicky retardované deti medzi ostatných žiakom zaradených takto ja. Neviem pochopiť, Danka, prečo sa to robí? Len kvôli peniazom z retardovanej EÚ, alebo kvôli čomu? No, pekne si mi nahral, pretože akorát hľadám jej meno. Ja som totiž tu na tom dní otvorených dverí odchytila najskôr z sns Farkašovského a potom z Progresívneho Slovenska ale dúfam, že jej neskomolí meno pani poslankyňu Gažovičovú. Áno. A ona je jedna z tých, ktorá tvrdo, ale tvrdo aj je presvedčená o tom, že kurikulárna reforma je topková a celý jej rozhovor, však tiež som to točila naživo, výzeniel, že v podstate ich generáciu, to znamená, ona je asi veková skupina ako môj syn, bude mať niečo ku 40. Áno. Zachránia deti, ktoré sa teraz narodia a od troch rokov ich dáme do škôlok, pretože ich potrebujeme naučiť manuálne pracovať a prispôsobiť na to, aby zarábali na nás do dôchodku. Lenže keď som ju tak dobre počúvala a som jej oponovala, že teda sa znižuje úroveň vzdelávania čo najskôr tvrdila, že nie je pravda a ako náhle som jej tam povedala uh, konkrétnu záležitosť pri výstupe uh, z prvého cyklu to znamená v treťom ročníku že my to máme ako v, predškol, v predškolskom ročníku alebo v prvej triede, že teda tým pádom ideme späť, znižujeme tú úroveň o 2 roky, zostala ticho. No dobre, teraz ti položím ťažkú otázku. Kde je v nejakom zákone meckých a perských napísané, že my... Od roku 1900, pardon, 1848 na väčné časy a nikdy inak, od čias pruského kancelára Bismarcka, musíme mať zavedený nejaký poistný dôchodkový a zásluhový systém. To, a ešte ďalšia vec je tá, sme na Prahu, alebo sme už cez neho prestúpili, čtvrtej priemyselnej revolúcie zavádza sa úplná automatizácia, zavádza sa robotizácia, zavádza sa umelá inteligencia. Pre dve tretiny ľudí nebude robota takého charakteru, aby sa ručnou prácou dokázali uživiť. Napríklad taký Volkswagen, keď plne zautomatizuje výrobu, tak stadial 60 a 70 pôjde preč. Možno, že vrátia sa e, cudzinci, e, čo ja viem, zo Srbska, z Turecká, neviem, skadiel sem poprichádzali e, domov. Ale to nebude ani e, pre našich majoritných občanov práca, ktorou by sa dalo zarobiť na živobytie. Takže tá žena buď nevie, o čom hovorí, alebo je možno na úrovni karvašovej, e, Podotýkam, na zajtra mám jednu takú parádnu ukážku od Eda Chmelára, kde Evroposlankyňu Karvašovu, to je vnúčka toho bývalého guvernéra Slovenskej národnej banky za Zatisovho štátu. Vnúčka je to jeho, čiže človek, ktorý sa postaral o to, aby... Hitler neodviezol stadia to striebro, všetko, a tak dal vyraziť 50 korúnové strieborné mince a takýmto spôsobom zachránil slovenské striebro. A ďalšie veci, financovanie napríklad SMP takým spôsobom, že tí, tisovskí gavnery z Hosseles a Ďalšie hlinkoví gardisti si to ani s ich tajnými službami nevšimli. Čiže moja otázka znie, ako je vlastne možné, že takáto túpaňa môže byť poslankyňou? No, ja som, si, ja som si potom pozrela. Ona je sociologička, ktorá 10 rokov pôsobila v mimovládnych organizáciách. To znamená, nikdy neučila nikdy. Áno? Je... Počkaj sociológovia, neučia. Sociolóka je bývalý RSD, ak to môžem tak nazvať, doktor sociologických vied, teraz dostávajú tituly PHDR, pokiaľ si aspoň rozšíriať rigoróznou skúškou to vzdelanie, lenže toto to nie je pedagogický zamestnanec, to je inými slovami niečo podobné ako ďalší príživník politolog. Ja som, ja som m, presne som to tam čítala a dokonca sa ona sama označuje za odborníčku na e, rôzne typy e, alebo proste na vzdelávanie. Áno? Dokonca pôsobila na nejakých kurzoch v zahraničí a podobne. Uh, ona si nechcela dať vysvetliť jedno a celá naša tá debata, ja keď som si ju potom prehrala, lebo... A prečo si mi to neposlala? Lebo uh, to by bolo žúžo pre našich poslucháčov. <laughs> uh, môže, môžem ti to uh, poslať, ale museli by sme oteľ vystrihnúť. Ale... Oh, dobre, aj psov vystrihnem. Poďalej. <laughs> dobre, ospravedlňujem sa. Ale uh, v podstate, keď si to dobre všetko vypočujú, celých tých, ja neviem, to bolo asi 12 minút alebo 13, hoci zo začiatku nemala, mô, uh, nemala veľmi nejakú chuť sa so mnou rozprávať, najskôr chcela o mne všetko zistiť, tak som jej slušne vysvetlila, kto som, čo som a prečo to natáčam a že teda som Pedagóg. No a mu sa aj do toho nechcelo, no ale položila som jej presne tú istú otázku ako Farkašovskému, že teda čo s tou novelizáciou, no ona je tvrdo za, tvrdo za e, obhajuje tvrdodrukera a kurikulárnu, ale keď si vypočujú ten rozhovor, tak v podstate z neho ľudia vydedukujú, že ona a Danka, by sme to nezahrali do autu. Kde konkrétne máš ten rozhovor zverejnený? Poved sa našim poslucháčom, lebo ty takisto ako ja horia nedočkavosťou. Na tých mojich profiloch aj ten, čo, mám, čo som kedysi kandidovala, normálne Daniela Zemanová-Ustupská, alebo starý, starý profil na otlaky stúpame v zatvorke Šialencovi. No, neviem, dokedy vypadá, že na profil idú po mne. Na Facebook? Áno, to sú Facebookové. Uh -huh. Áno. Hej, a teraz ide o to, že... A prečo si to nedáža na Telegram, tam zatiaľ... A Burov a ti to asi a nezruší. Ak mu no, to makro nedá rozkazov. U, u, u, uvidíme. <laughs> no, ale to som vlastne chcela povedať, že uh, v podstate z jej slov nakoniec vyznelo, že uh, je za to, aby tie deti od troch rokov boli, lebo vraj štát musí prevzať garanciu nad všetkými, zdôrazila niekoľkokrát všetkými deťmi a ich výchovou, No a to sme kde, v 4. nemeckej ríši, keď potrebujeme ako za Hitlera od útleho veku indoktrinovať a nejakým spôsobom im vymývať v brev... ošrinkom. Ale a... ešte najkrajšie, no? Mirko, najkrajšie je to, že v, m, priznala nejakým takým spôsobom, že je to ušité hlavne kvôli tej našej takzvanej ja to... marginalizovaným skupinám a skrátka romské obyvateľstvo. Áno, kvôli romským deťom, lebo ona verí tomu, že touto reformou kurikulárnou Tie, tie romské deti síce nezvládajú prvý ročník, ale do tretieho ročníka dobehnú ten prvý. A znižia úroveň žiakov tretieho ročníka na druhý ročník. Čiže tí, ktorí by mali ísť do čtvrtého ročníka, tak budú mať úroveň detí druhého ročníka. No tak to je Áno. riadne kurikulárne... No... A keď som sa jej na rovinu opýtala, že či v tom nevidí znižovanie úrovne vzdelávania našich detí, na to mi už neodpovedala. Asi, asi pochopila, že, že... Že treba čo najviac za výrobných zamestnancov do štvrtej priemyselnej revolúcie, pretože aby mal kto robiť na parazito v parlamente, či už v Európskom alebo v našom. Myrko, my máme... <laughs> áno, lenže, vieš, tu musí aj niekto chcieť. Tu nestačí uh, prispôsobovať väčšinu menšine, veď my máme množstvo šikovných rómov, ktorí pracujú vysokoškolsky vzdelaní, sedia na určitých pozíciách, uh, vychovávajú svoje deti, áno, ale Poviem ti jeden taký príklad a poviem ti, ako sa správajú k učiteľom rómskej národnosti. Konkrétne inžinierka magistra Jana Ľuptáková z Detvy. Ona potom od nás odišla do toho Gandhiho gymnázia, ktoré Murgáš zrušil, najskôr ho presunul zo zvolená do Lučenca a potom ho úplne zrušil. Čiže ona tam bola štvánou zverou okrem hazuchu, romských asistentov matematikára jedného a jednej slovenčinárky, tak sa s ňou nikto nerozprával. Bola tam diskriminovaná Janka, ospravedlňujem sa, že to hovorím úplne na rovinu, ale to bola nadpriemerne inteligentná žena a podľa priezviska, tak mala blondiatého manžela za majority hudobníka. Čiže to nebola žiadna, teraz sa ospravedlňujem, na cigánka s vysokou školou. No čo ty na to? Vie, Mirko, ja poznám, ja poznám inžinierov, lekárov, učiteľov, Dokonca na východe bol, bol školský inšpektor. Nikto s tými ľuďmi nikdy nemal problém a nepozeral im do občianskeho preukazu, čo tam majú napísané. Normálni ľudia sa s normálnymi ľuďmi vedia správať. No lenže toto bola učiteľka slovenčiny a angličtiny a ona chodievala prekladať na medzinárodné konferencie, čiže nadpriemerne inteligentná žena a okrem toho bola špičková ekonomka. Ona, keby sa dala podnikať, tak zarába milióny s jej inteligenciou a jazykovými schopnosťami. Ale jak ja sa rozprávam. Mám medzi nimi priateľov, bola som, ak si pamätáš, sme o tom kedysi hovorili, bola som v Macedónsku na, na tej konferencii. áno, Kde som bola jedin, dva, ja sme boli neromovia, Ja a asistent uh, uh, poslanca bužu toho, toho kazateľa rómskeho. áno. Ostatní boli všetko rómovia. A vieš, čo nám tam povedali? Aj medzi nami sú takí, ktorí nechcú. Nechcú podať tú pomocnú ruku. Môžete s nimi robiť čokoľvek a nechcú. A oni sami chcú, aby sa spolupracovalo, aby sa niečo robilo. Ale ak my ideme prevážať deti z osad, autobusmi a rozvážať ich po mestách do škôl, niekto si myslí, že to bude dobre? No, teraz sa poviem svoj názor. a Možno, že ma vyhlásia... Za toho, kto presadzuje apartheid, ale toto, čo poviem, nie je apartheid ako v Juhoafrickej republike, lebo ja som proti akémukolvek diskriminovaniu Rómov, ale ja som za segregované školstvo. Keď maďarská menšina, tzv. maďarské komunity, môžu mať školstvo od materského, až po vysokú školu v Komárne, tak prečo by to u nás nemohli mať Rómovia, keď Európska únia sem tlačí miliardy eur na takzvanú Rómsku či ako to nazvať, túto komunitu, ktorá je znevýhodnená. Tak mi teraz vysvetlí, Romovia majú inteligenciu, ktorá by bola schopná učiť. Lenže zásadný problém, ktorý vysvetli aj Marek Bala so štyrmi ľudovými, ich je tu 5 tých etnických skupín, sú to rumungery, ktorých je najviac, potom sú begeši, ale nie degeši potom sú Sintovia, a potom tu máme ešte Ungre Roma, to sú tí cigáni, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine a nakoniec spol milióna cigánov na Slovensku, tak Rómov je 70 tisíc alebo koľko, ktorí. Majú tú odvahu, že sa k tomuto etniku vôbec pri ščítaní ľudu prihlásia. Takže tieto kmene, vrátanie olásky cigánov, tak oni sa navzájom nenávidia. Oni majú svojich kmeňových náčelníkov, ak to môžem tak nazvať, ktorým sú podriadení Vajdovia a oni vedú v tomto štáte nejakú studenú Cigánskú vojnu. A toto je celý ten problém. Olášaci, zkrátka, sú väčšinou úžerníci, nehovorím všetci, a tých ostatných vykoristujú cestu cigánsku úžeru, čiže v podstate oni sa navzájom decimujú medzi sebou namiesto toho, aby dokázali spolupracovať. A toto je zásadný problém, ktorý my. Takto vysvetlil jeden policajný vyšetrovateľ, ktorý mi úplne na rovinu povedal a dokonca teraz sa angažuje v policajných odboroch, že toto, kým sa toto nezačne riešiť na ministerskej úrovni, tak a s tvrdými postihmi, tak toto je neriešiteľný problém. A teraz mi vysvetlite, ako tu zaviesť nejaké rómske vzdelávanie, tak, aby, ako som povedal, ja som proti apartheidu, ale som za segregované školstvo, tak, ako majú Maďari aj v prípade Rusínov, aby sa Rusíni učili Rusinčinu a nematurovali z Ukrajinčiny, čo ma tiež do nepričetnosti, lebo oni, to znamená Rusíni, na základe Goralského nárečia lemkovskej menšiny, tak oni majú kodifikovaný rusinský jazyk na Slovensku, ale ho nemajú na Ukrajine. A toto je zásadný problém, ktorý potrebujú naši poslucháči vedieť a budem rád, keď ja v druhej časti zavolajú, že aký oni majú s tzv. integrovanými žiakmi z marginalizovaných komunít či menšín skúseností. Janko pokračuje, lebo ja vám tu zoberiem rozčúľovaním sa nad inklúziou strašne veľa času. Nech sa páči. Čo s tým robiť? Tak ja neviem, ani reagovať strašne veľa, tým sa otvorilo. No či treba zaviesť segregované školstvo tak, ako majú, bez toho, že by únia do toho rýpala naše maďarské komunity či menšiny, aj v prípade Rómov a Rusínov. To je dôležitá otázka. A hlavne na východe a eh, severe Slovenska. Že to je riešenie vždy, vždy najjednoduchšie. Ak tu menšiny má tvoju školu, nech majú svoju školu a učia sa Slovenčinu, a chcú byť integrované, nech sa integrujú a učia sa Slovenčinu. Iné, iné možnosti akurát tu začali kosiť. Iné možnosti, iné možnosti ani ako neexistujú. Janko, nepočuť kosačku, pokračuj kľudne ďalej. Ne, ja nepočuť kosačku, dobre, začali tu kosiť. Uh, som akurát uh, pred lekárňou. No, tak uh, a všetky, všetky tie problém, čo si povedal, to ako zmeniť, no, ja už Danka taká akčná ukázala akčnosť, ale ja už neverím tu je jednoducho, to všetko žiaľ v tomto systému musí ísť od politiky, ale od naozaj veľmi osvietenej, veľmi osvietenej politiky, ktorá sa naozaj bude odborne vyznať v tých jednotrých rezotoch a No veď, dobre, ale na zásadný problém, ha. Ty si povedal, ak si dobre pamätám, že vysokoškolský učiteľ by, či už docent alebo profesor, nebal byť ministrom školstva. Lenže napríklad cigeti tak ten nemal ani vysokú školu a bol ministrom školstva. A to tuším, jediný minister bol Mikolaj, ktorý bol aspoň docentom. Ja si nepamätám. A ten malý, čo sa to vyhýbal na tých tlačovkách, Danka mi povie z sns tak ten karatista, tak to bol profesor, aby som bol presný. No, čo s týmto robiť, keď my nemali sme nikdy poriadného ministra školstva, ktorý by tomu rozumel? Ale to má byť, hovorím, toto Vytočne to, tam, nebude strana, ktorá má mandát a naozaj je z odborníkov a naozaj nie je taká, čo vďaka e, funkcii sa zošali alebo niečo, tak to sa jednoducho zmeniť nedá. To má byť už dávno v ústave e, naprieč celým spektrom určené kvalifikačné predpoklady ministrov, že jednoducho tam so základným študiálnym a stredoškolským nemá čo to robiť a vždy e, ten rezort musí viesť niekto, kto má odbor e, rovnaký alebo podobný ako ten rezort. To sú veľmi jednoduché veci, ale to tu nikdy neprejde, lebo tie strany, oni, oni sa potom dostanú, ako ten si spomínal Huliaka, podľa aký bol ľudomil a teraz je to úplný odlud, čo šafári s peniazmi e, chce sa nabariť poriadne a kašle úplne e, na všetko, devastačnú politiku robí a sebeckú. Takže toto to, to, to sa nesmíste, ale to sa nikdy Nestane. Andrej Danko hovorí o tom, že on je, on je za takú odkvietenú diktatúru a veru už sa aj, ja k, tomu, e, už sa aj ja k tomu celkom e, prikláňam, pretože zase na druhej strane, aj ak by sme aj našli nejakú veľmi dobrú stranu, ktorá by mala naozaj tých odborníkov a mala by to srdce pre Slovensko, tak ona, tá strana nemôže sa venovať nejakej zmene, že napríklad, čo ja viem, že zrušíme tú inkluziu a, a bude sa teraz pýtať všetkých obyvateľov, či s tým súhlasia, lebo vždy sa to a toto sa nedá riešiť ani referendum, ani nejakým prieskumom verejnej mienky. A preb sa nemôže rozhodovať a tí ma neurážam na Slovenky a Slovenov. Podľa fica Slovákov a ďalších. A jednoducho nemôže to byť tak, že o veciach vzdelávania bude nejaké ľudové hlasovanie o tom, čo si ľud praje. Pretože toto je výslovne odborná téma, ktorá má nedozierne následky na minimálne jednu až dve generácie, ktoré keď jednoducho zdevastujeme, neviem, zretardujeme, tak zo Slovenska bude čierna diera Európy aj bez mečiara. hovorím, že ale zase v tomto prípade takí ľudia ako sú a tak, čo sa vyzme v tom školstve, alebo my tu všetci čo sme, tak do toho môžu hovoriť, aj keď nie sú v tej politickej moci, pretože my máme no, na rezorte Hoxstaplera, takže keď, keď nie je na rezorte niekto, kto má nejaký ten rozhľad, vdevanie a podobne, tak je jasné, že bude rozhodovať obyčajný občan, aj like. Tak ako s tým, fut tým futbalom. Kým sa futbalom nezačne dali, tak do toho budú rýpať absolútne všetci. Takže to je ten problém, že my nemáme tu tie strany, kde je predpísané, že jednoducho do rezorta školstva hospodárstva musí ísť s adekvátnym vzdelaním a hotová takisto na starostu pre Boha. No veď, keď poviem, že treba zaviesť systém, ktorý je osvedčený napríklad v niektorých štátoch, v Spojených štátoch amerických, nie všetko z Ameriky je zle, oni tam majú city a vylíča manažerov. To znamená nevoleného nejakého starostu primátora, ale majú tam manažera, ktorý je podobne najímaný do služby pre obec alebo mesto alebo meskú čas takisto ako hokejista NHL nejakým draftovaním. Tam mal to zastupiteľstvo rozhodne, že či toho menežera zoberu, zaplatia, dobre zaplatia, aby on riadil tu obec alebo to mesto. Toto treba u nás zaviesť. Uh, Mirko, ja s tebou úplne súhlasím, uh... Ja hovorím jednu vec. Ak uh, fungovalo desiatky a desiatky rokov... A, a vieš čo? Uh, Dáme slovo ešte Jankovi, lebo už je... Uh, Jankovi, peder. hej. Vidím, že ide. Uh -huh. a Janko, nech sa páči. Môžeš uh, dokončiť, čo si chcel povedať a môže sa rozlúčiť. Uh. S, host, pardon, s hostkou tejto relácie a hlavne našimi poslucháčmi. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že aj pri tvojom zdravotnom stave a tomu, že riešíš ho svoje zdravie, si bol ochotný a schopný vystúpiť v tejto relácii. Nech sa páči. Ďakujem, teším sa už na budúce v súvislosti s titulovanou témou, ktorú si oznámil na začiatku, či rodičia sú psychicky a podobne pripravení, by som chcel tak na záver môjho vstupu povedať. Nie len psychicky, to sa uvidí, že či budú, budú mať dostatok peňazí v peňaženkách, keď Drucker zdevastuje, alebo začne devastovať postupne školstvo, ktoré je súkromné, tam sú exkluzívni žiaci. Napríklad výberové triedy, talentové triedy a tak ďalej. Tie umelecké triedy. Čiže ak toto začne devastovať druker, že im jednoducho nedá peniaze, pokiaľ tam nezoberú a nejakých dezintegrovaných retardovaných žiakov, ktorí im z výberovej školy urobia druhú výchovnú nápravnu, tak tým pádom rodičia budú musieť platiť podstatne viacej. Zo začiatku to im mal zoberie 20%, potom 50%, a možno to skončí pri nejakom rodičmi sebafinancovaní školy, aj keď máme podľa ústavy základné a stredné školstvo úplne bezplatné. Tak čo s tým? No, ja som chcel povedať tým rodičom, že nech si nesú e, plody toho, čo sami zasiali, pretože sa nezaujímajú o školy, riešia len, keď učiteľ nedaj Bože dá na miesto jednotky, dá dvojku. Riešia, keď sa trošku krivo učiteľ na ňo pozrie, s tým, že nemusí to krivé pozretie vždy my, myslené, ale môže to byť nejaký výchovný prostriedok alebo keď sa nedaj Bože zlomi nechtí k, e, dieťaťu vtedy sa ozve, ale pri takýchto zásadných veciach ako napríklad spomínaná Danka, ako napríklad ja čo na tie stretnutia nemôžem chodiť pretože by ma asi zatkli ale jedno, ja jednoducho napríklad píšem, publikujem o tom komunikujem o, o tom ľudia a keď mám nejaký problém píšem priamo ministrov ja mi, je mi oni si to prečítajú, aj, ale je mi jedno ako to vyhodnotie, takže to keď rodičia chcú mať trošku to zdravie alebo teda tú školu lepšiu, tak jednoducho musia sa o toto zaujímať, musia to podporiť. Nemôžu vidieť v tom, že keď chceme zvýšiť platy, že to je... Že to je že sme nenažraní a že máme právniny, ale je to preto, pretože naozaj dobrí pedagógovia nemajú zaujím vykonávať túto prácu, buď ani nenastúpia do tej práce po absolvovaní vysokej školy, alebo jednoducho podídu, pretože skrátka jednoducho nevyžijú. A ten problém nedostatku učiteľov máme je zretelne a odrazi sa len ale na žiakoch a potom v zápäti, aj na rodičoch a potom na celej spoločnosti. A vlastne, ak si aj spomínal, nejakých, mien nepovedané, nedokonalých politiko, politikov alebo nejakých, keď sme niekedy spomínali, že oprava rovne a podobne, tak to už, a, a, Ja ešte spomínam ešte jednu vec, že zlých súdcov, zaujatých a podobne, no to už je výsledok toho školstva, ktoré budujeme od 89. nie my učiteľia, ale politiky, ktoré učiteľom nedávajú spätnú väzbu. Takže ak rodičia chcú mať kvalitné školy, kvalitných učiteľov, kvalitné vzdelávanie, uplatniteľnosť a podobne, musia podporovať, musia spolupracovať s pedagogmi, s aktivistami pedagogickými a so školami. Takže ak chcú mať takýto pokojný priebeh vzdelávania ich detí a chcú, byť, chcú sa spolahnúť na školu, tak jednoducho mali by sa tiež trošku angažovať a nielen v časoch, keď sa uzatvárajú v námky. Janko, posledná otázka. Je podľa tvojho názoru a vedomia a svedomia možné urobiť nejakú hrubú čiaru a reštart tejto spoločnosti, keď do politiky sa dostávajú čím ďalej sprostejší ľudia? ktorí sa už ani v histórii nevyznajú, dokonca ani vo vlastnej rodine. No veď aj, aj to je dôsledok školstva, že v je takýto systém. A myslím, že ty osobne vieš, vieš tú odpoveď, čo s týmto celkom spraviť. Normálnu stranu, ale aj ty vieš a ja viem, že je tam strašne veľa prekážok, a jednak, kebyže sa chce niečo normálne spreviť, tak ten človek, alebo tých 10, alebo 12, alebo 20 ľudí jednoducho musí e, byť ekonomicky dosť zabezpečených, aby to mohlo byť popri práci. A musí to byť naozaj strana založená na odbornosti. A a nie popri práci. Popri práci, keď príde napríklad učiteľ vyšťavený zo školy, tak si potrebuje na dve hodiny ľahnuť trošku sa vyspať, aby si ukludnil nervy. Oni to musia robiť takmer profesionálne alebo trištvrte profesionálne, že má len nejaký malý úvezok popri tom, aby z toho vzdelávaco výchovného cyklu úplne nevypadol. No, no, veď uh, áno, takto nejako, tak nejako som to uh, v podstate myslel, že jednoducho musí byť ekonomicky zabezpečený, aby tú svoju prácu nejakú, teda toho učiteľa robí len tak, ako ja momentálne napríklad učím 6 hodín, ale nie z dôvodu politiky, ale z dôvodu toho, že ja veľmi veľa, veľmi veľa tu tvorím a píšem a nemal by som na to vôbec čas. Takže takto som to myslel. No ešte máš 4 stranu na no, ale to ja, tu, či, každý máme No veď, dobre, no tak nemusíme ísť k Tarabovi, ktorý je ministrom, má 5 detí a štátny tajomník a Filip Kufa má štyri deti a čo ja viem, tam jeho otec a má sedem detí a tak ďalej. čiže toto je uh, úplne iná vec. Janko, záverečné tvoje Áno. slova a rozlúčenie Áno, sa s poslucháčmi. Takže to, to naozaj... Ja, ja niekedy si až myslím, že to by chcelo politickú stranu, ktorá, ktorá sa zaoberá, ja viem, trebár s tými sociálnymi vecami a školstvom, ako osobitne, že nepokryla by všetky rezorty, ale jednoducho by sa o toto zaujímala, ale naozaj tam trvá silný mandát. A ja sa obávam, že my, naša generácia, a možno ani tá ďalšie sa tej zmeny, nedočkáme, preto sa v poslednom čase snažím tešiť aspoň z takých drobných radostí, treba zo žiaľko, zo svojich detí, z kamarátstiev, prírody a podobných vecí. Je, je to veľmi pesimistické, len nevidím to naozaj uh, dobre s tým uh, školskom, pretože uh, a ono, Drucker je vlastne výsledkom toho, sa, čo sa deje, že v školstve je strašne veľa zaujímaví, zaujímav, nemá to kto se, selektovať, potom sa to tak poprepleta a vzniknú všelijaké nezmyselné zákony, nezmyselné zmeny a médiá na to naletia a hlásia to ako svetovú revolúciu alebo koľko to bolo tých, os, revolúciu e, v školstve. Takže, ale záverečné slovo je to, čo som povedal predtým, že aby sa rodičia trošku viac angažovali, možno by to môj pesimizmus trošku rozrušilo a nejaké zmeny by to možno urychlilo. Neviem, neviem. No, možno Danka sa ešte potom vyjadri, keď ja výchnem a pôjdem sa trošku preliečiť. A sa s našimi poslúchačmi. Ďakujem poslúchačom, keby náhodou bola otázka na mňa, Mírko mi ju určite povie, ja ju veľmi rád zodpoviem a na sociálnych sieťach, všade som v podstate verejný, takže pokojne viem odpovedať e, aj mimo relácie a určite na budúce spravím všetko preto, aby som sa mohol zúčastniť do úplného konca. No, dobre, ďakujem veľmi pekne ti, Janko. Bolo mi cťou, že aspoň túto prvú hodinu, tak ako sme sa dohodli, aj keď tvoj zdravotný stav je taký, aký je a prajem ti skoré uzdravenie. V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem za hostiovanie v tejto relácii. Pripomeniem, že pokiaľ budeme mať takých štátnych tajomníkov, ako je učňovkárka, Lucia Duryžá-Nicholsonová, ktorá údajne má z gymnázia maturitné vysvedčenie, ktoré som videl v jej videu na čisté jednotky, tak dopsej matere, prečo dnes nie je profesorka. Alebo otázka do publika pre našich poslucháčov, dá sa vo photoshope vyrobiť čokoľvek? Asi áno. Poďme e, teraz na tú... E, Sľúbenú zvukovú ukážku Edo Chmelar, ako si poz, podal a vnúčku hospodára a bývalého guvernéra Slovenskej národnej banky, doktora Karvaša. Takže Edochmelar ideš. Europoslankyňa za PS zneužíva pamiatku Imricha Karvaša na šírenie nenávisti.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 že kým jej starého otca odsúdili komunisti na dlhoročné väzenie. Husák povstalcov zradil, opustil a urobil politickú kariéru. Chcem veriť, že tu sa tejto dezorientovanej devčine v hlave všetko poplietlo a že tento informačný guláš nebol zámernou snahou zavádzať čítateľa. V opačnom prípade by musela vedieť, že Gustav Husák bol vo väzení v rovnakom čase ako jej starý otec, sedel v ňom oveľa dlhšie,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 Ťažko sa to komentuje, ale skôr ako ti dám ma Danka slovo, pripomeniem, že táto relácia je vysielaná naživo. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. A nikoho nemáme na Telegrame, signále alebo WhatsApp, -e. tak môžete aj tieto aplikácie využiť. Takže, ach, docent Eduard Chmelar, PhD, historik a novinár, žurnalista, takal to povedal veľmi presne. To, že ju nazval šteniaťom, to si mohol odpustiť, no ale Beriem to tak, že asi si to zaslúžila, pretože žena, ktorá má vymitý mozog, berie z našich daní viac ako 15 tisíc eurový plat, ako europoslankyňa, tak by v prvom rade mala niečo vedieť. Čo si o tom myslíš, Danka, ty? A potom už pojdeme na to financovanie, ktorému sme sa vyhli. Tak, okrukov. Lebo sme hovorili o no nových. Uh, ja som toto čítala, keď to, keď to napísal pán Chmelár. Ja ho nemusím, ale si sledujem určitých ľudí. Uh, je... a ja tiež a Chmelara nemusím. A nikdy som ho nebal v relácii. Dva razy uh, mal prísť. Uh, dva razy neprišiel. A zásada, kto má od džube dvakrát, tak mu tretikrát nedá šancu. Pokračuj. No, ale chcem vysvetliť, lebo niekedy ti ľudia povedia, že Daniela, vy sledujete toho alebo tamtoho, ale ja si myslím, že by sme mali vedieť, čo sa okolo nás deje. A tak hoci... Ho nemusím a v určitých veciach som s, nimi, som s ním osobne nesúhlasila, keď obhajoval Čaputovu v niektorých situáciách a podobne, ale nie som vulgárna a rada si vypočujem a presne toto som čítala. No a teraz, akože bez, bez nejakého tohto sa presne vrátim k tej poslanky PS, pretože. Keď som tam stala na tom, na tom nádvorí, tak uh, som zvážovala, poskakovali tam tí z Oľana, hej, šefčík šéf, a tí ostatní. Áno. A verť, ver mi, Mirko, že um, aj keď som videla tam Polaka oh, poskakovať. Vieš čo. Obrať sa v prvom rade na našich poslucháčov, lebo toto to nie je naša súkromný rozhovor, ale verejná relácia. My, tak som to myslela, áno. Tak som to myslela, že proste, aby ľudia pochopili, že ak mám byť ku niekomu uh, podlizovačná, usmievať sa a nepovedať mu do očí pravdu, na čo budem s tým človekom komunikovať. Áno. Druhá vec je, že chcela som mať názor na to školstvo jak z toho koaličného súdka, tak z opozičného. A presne táto pani poslankyňa z progresívneho Slovenska, s ktorou som sa rozprávala, má presne retoriku ako jej kolegyňa. Karvašová. Všetko predtým bolo zlé, všetci sme boli hadi, všetci sme boli zabíjaci, všetci sme proruskí trolovia, všetci sme pro, pro, pro niečo, čo oni v tejto chvíli, čo sa im nepáči. Áno? No čo to znamená proruský uh, trol? To je ten, ktorý nepozná históriu alebo uh, nepozná uh, tú anglosázkú a germánskú históriu, ktorá je zdeformovaná do takej miery, ako povedal Robert Fico, podotýkam, budeme sa aj jeho kravate, a takisto aj tej oh, Gašparovičovej červeno-čiernej banderovskej, oh, z ukrajinskej povstaleckej armády venovať zajtrajšej relácii politické rozhovory s Jozefom Mrdličkom, Ale povedalo to veľmi dobre, že vie, že kde končia hranice germánstva na východe, tam, kde zatlačia Nie. Slovanov. Hm. A tam no, vidíš to. A to som ti chcela povedať. Drang nast, nacht est, či tak nejako sa Hej. to povie v nemecky, aj keď nemecky neviem, zkrátka, oni potrebujú zautočiť na východ a vytlačiť nás za Kaukaz možno niekde do Ázie alebo kde. Neviem. No, no a vieš ide, ide o to, že uh, začali sa škrtať veci v dejepise. Áno, v histórii. No Hlavne škrtli sa jedna alebo dve hodiny týždenne diepisu a dejepisári sa rekvalifikujú na všeličo možné, podobne ako ruštinári, pretože len pre jedného diepisára je jeden úvezok na jednej škole. Jednoducho ten dejepisár, pokiaľ nejakú, nemá nejaké iné dve aprobácie doštudované, a tak v tom prípade sa nevie zamestnať. Lebo v prvom rade no. zdecimovali počet hodín diejepisu napríklad na úkor telesnej výchovy. Tam majú by 3 hodiny. Ja by som dal 3 hodiny diepisu do školy. Víš, ho, kedy si pamätáš... Ja E, o, neviem, či si pamätáš, asi dva roky dozadu tiež sme sa bavili o školstve, keď som bola v, v Čechách na konferencii, kde tam sa našťastie proti kurikulárnej, ja neviem čomu, už postavili aj ich... Um, oni majú senátorov, hej, lebo v Čechách to je trošku ináč. Uh, takže tam sa búrili, ja som vtedy bola v... Dránkal nás na... Osten. Čiže ešte raz Drank na Osten. Pozdravujem poslucháčko Zuzanu. Pokračuj. Uh, takže uh, vtedy sme sa tam bavili. Robil to sveto, uh, spolok Svetopluk. Ja som tam bola pozvaná. Tam som stretla zo opar veľmi šikovných ľudí. Dokonca asistentov týchto senátorov v Čechách. A tam sme sa zrovna sme sa začali baviť, lebo ten asistent bol Áno. A prišli sme napríklad na také píkošky, ako je, že v dejepise sa učia, alebo v dejepise je pol strany venovanej Čaplinovi o tom, aký prínos pre ľudstvo a podobné veci. Ale napríklad o slovenských významných osobnostiach, ktoré nejak v tej histórii, rozumieš, ma zapôsobili, niečo urobili. To je, to je už významný. No, vieš, niekaždý urobil dobre, niekaždý urobil zlé, ale proste mal nejaký dopad, jeho rozhodnutie, jeho čin mal dopad na slova, slovenskú históriu. O, ja mám, Danka, o ten názor, že Mali by sa učiť minimálne dve hodiny dejepisu, jedna hodina zahraničnému, čiže medzinárodnému dejepisu a jedna hodina národnému dejepisu, tak aby alebo československému alebo dokonca rakúsko uhorskému zkrátka, kde Sloveni a Slovenky správne povedané žili. Očia znielená sama z od roku tisí, pardon, 630 ak si dobre pamätám. História nezačína nejakým franským kupcom samom, ktorý nás vymanil spod avarskej nadvlády. To sú ináč, že Azerbajďanci. Mimochodom, pokračujem. E. No a v podstate sme tam, sme sa stotožnili, alebo teda sme s, e, súhlasne sme prišli na určité veci v dejepise, ktoré, m, vieš, e, pani e, europoslankyňa Judita Lašaková, keď chodila s tým svojim školením, tak e, ukazovala aj v tej jej knižke napísané, že školstvo je jednou z vecí, ktorá je výsostná pre daný štát, pre danú vládu. To znamená výsostnou otázkou, že Európska únia nemôže zasahovať do vzdelávacieho systému ani do týchto vecí. Ano? My vidíme, že sa to deje. A všetci sú ticho napriek tomu, že teraz pani Judita Lašakova tam sedí a vidí to. Áno. A presne toto nám hovorili aj Češi pred tými dvomi rokmi. Bavili sme sa o tom dejepise a tu je presne e, dôsledok toho, ako vieme pokriviť a zneužiť ešte aj vlastnú rodinu. Lebo ja to ináč nevidím. Vieš, ja keď robím videá a keď poviem e, napríklad, že o som mi rozprával, moji rodičia obidvaja prežili vojnu. Ano, prežili. Obidvaja mali odtiaľ zranenia, obidvaja mali vy, vysoké medaile a podobné veci. Áno, nikdy sa tým... Ne... Uh, vysoké vyznamenania. <laughs> vysoké medaile som nevidel poďalej. Vys... No dobre, tak vysoké vyznamenania, to je... uh, dobre. Ale, ale vieš, ide o to, že nám rozprávali, prečo by mi bol mne, svojmu dieťaťu, oco alebo mama rozprávali hlúposti. Prečo by mi bola rozprávala, ako v šáci do chleba vkládali lieky a ako 11-12 ročné dievčatá posielali na čierne doskalitého peši ako, o, ku starým rodičom a pritom tie chleby v tých chleboch niesli lieky. Pár... No dobre, nám tiež nejaký z uhlíka pilníka nechá niekto do nejakého makovníka, keď nás zavrú zdankou, <zapéčie> zapečie. A ešte vedia no aby bachary detektorom kovov to nez, nezistili, pretože uhlíkové pilníky z uhlíkových vlákiem, nanovlákiem, tak tie detektor kovov nezistí. <zaposť> <Poď ďalej. zaposť> no. Alebo prečo by mi mala mama klamať, že musela stáť so svojou kamarátkou, ktorej otec bol mesiara, zistili Nemci, že pomáha partizánom, pr tak pred očami céry ho obesili v čaciná na námestí. Nech mi to niekto vysvetli. No, keby oh, moju mamu a jej rodičov bol niekto bonzol, že od 42. tak ukrývali... Takmeral 3 roky židovskú rodinu Lantajovcov podotýkam. Doktorka, lekárka a inžinier. Tá lekárka liečila partizánov, ktorí boli zranení na Polane. Tak lenže tí ľudia držali pohromade. Tam nebol ani jeden člen pomocných odielov Hlinkovej gardy, ani člen Hasalasa Hlinkovej ľudovej strany. Čiže toto je dôležité pochopiť, aby sa ten národ vedel zomknúť a aby vedel rozlíšiť, kde je ten politický sever, lebo my sme tu zorientovaní. Totálne. Ja ti poviem napríklad môj oco pochádzal z pienin, áno, z okolností z, z, z istej obce, kde vyrastol potom jeden náš ukážkový v úvodzovkách politik. Ano. A no, proste, keď rozprával, čo sa tam dialo, ako ľudia udávali, pritom deti sa na dvore hrali židovské s, s katolickými a ja neviem s akými, áno, evangelickými, katolickými a ja neviem akými, hej, a v zápetí uh, ich sused išiel udať, áno, lebo on chcel ten dom po tých židoch, alebo niečo také. Chápeš ma, ja sa snažím ľuďom vysvetľovať jedno, že všetko je o ľuďoch a manipulácii s ľuďmi. Áno. A presne toto sa deje aj teraz. Ako môže jedna vnúčka alebo pravnúčka, neviem čo to je, napísať veci a neoveriť si v rodine, však ju tá rodina musí zožrať za to. Chápeš? To ako, e, ja, ja ti poviem otvorene, my máme v rodine ľudí, ktorí sú dokonca členmi, alebo nielen sympatizantmi, alebo členmi, opozičných strán, alebo sympatizanti Matoviča, áno. Ale nikto z nás si nedovolí siahnuť na to, čo nám, či moji rodičia, či e, niekto z rodiny rozprával, čo bolo za starých čias. No dobre, celkom dobre si mi nahrala. Mám tu jednu e, takú zvukovú ukážku. E, pravdepodobne ten chlapčisko je z jednej e, nemenovanej... E, trolej farmy, kde podpora rabášov gaze, tak to je dobrá príležitosť, ako si kopnúť do KDH. Ak chceme niečo majerskému a lexmanovej vytknúť, tak ich podvod ohľadom toho rozvedeného manželstva majerského, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vzhľadom k tomu, že majú deti, tak je pred Bohom a pred ľuďmi aj pred kanonickým súdom nerozvediteľné, čiže tam rozvod nie je možný, tak napriek tomu aj môžeme vytýkať Majerským ich hradné sídlo za neviem koľko miliónov eur, na ktoré si poctivou pracov nedokáže ani župan s duálnym platom obročníckým poslanca Národnej rady a takisto ani z europoslankyňou nikdy v živote zarobiť. Takže tá zvuková ukážka. KDH stojí na opačnej strane, stojí na strane rodín. V jednom máte skutočne pravdu. KDH naozaj stojí na opačnej strane, ale nie na tej strane, ktorá zastáva uh, rodinu. Pretože keby tú rodinu KDH zastávalo, tak jej líder verejne nepopiera genocídu v gaze. Ďalšia vec, keby KDH skutočne stalo na strane rodin, tak Mila... KDH stojí na opačnej strane, stojí na strane rodín.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 deti, ktoré hľadujú v Gáze, ľudia, ktorí sú vraždení pri tom, ako sa domáhajú aspoň základných potravín z izraelskej strany, že sú to nejak, že to sú že to je nejaká propaganda. Toto povie zdravý človek, to musíš byť v mojej hlave strašne chory na to, aby si toto povedal. Alebo musíš byť taký riťovles uh, izraelského režimu, že dovidenia. Takže naozaj vy sa môžete koľko chcete prezentovať o rodine vy s týmito základnými prvkami nemáte absolútne nič spoločné Hamba. Tu to zastavím. Absolutne tento chlapčisko z tej trolej farmy, nevie, že ako to vlastne s tými takzvanými palestincami v Gaze v roku 1967 bolo. Že keď bola vojna takzvaná šezňová v roku 1967, tak neprispôsobivé obyvateľstvo, ktoré bolo neegypské, viac ako milión ľudí, tak egyptské vojska vyhnali na izraelské územie a urobili tam 8 metrov vysoký a asi 3 metre hrubý osnatý plot, ktorý nie je možné ani s akumulátorovou rozbrusovačkou tak rýchlo zničiť, aby sa tam vedeli dostať na tú druhú stranu. Lebo z tých strážných veží by ich postrieľali egyptskí vojaci. Takže tento chlapčisko nevie, o čom hovorí. Čiže obyvateľstvo v Gaze milión ľudí, tak je egyptské obyvateľstvo. A toto ma vie tak rozčúliť, že to si ani neviete predstaviť. Jedna filozofka volá sa Mária Turoňová. pozdravujem pani doktorku, ohľadom tohoto natočila video, je to polužiačka jedného smerackého politika, ktorý sa venuje zahraničným veciam a nie je to ľuboš Blaha a dúfam, že od nej neodpísal tú diplomovku. Naši inteligentní poslucháči zrejme vedia, že o koho sa jedná. Ten má taký istý názor, ako tento chlapčisko z tej trolej farmy. A toto ma fakt vie naštvať. Čiže vyučovanie diepisu, náboženstva a hlavne pravdivej histórie by malo byť zavedené na našich školách povinne nie voliteľný nejaký predmet, či sa rozhodne pre etiku alebo náboženstvo. Ja som proti tomu, aby sa náboženstvo učilo v školách, ale malo by byť na farách učené alebo v nejakých zborových domoch a malo by to byť povinné. Čiže nevťahovať do školstva nejakú náboženskú ideológiu, ale v tých zahraničných alebo medzinárodných dejinách by toto mali vysvetliť. Lebo na Slovensku je obrovské množstvo pometencov, ktorí si myslia, že Hárec, Hárec Izrael, čiže zem Bohom daná pred 4000 rokmi Terachovy, ktorý tam prišiel z úru Chaldejov, ktorý bol otcom Abraháma, ten bol otcom Izáka. Izákov syn sa volal Jakob. Toto sú potomkovia a potom cez Jozefa odišli do Egypta. A nejaké cudzie kmene im tam okupovali ich bohondálne územie. A takisto. Po Barkovbovom povstani v roku 135. letopočtu, tak ich stadial vyhnali z ich zasľúbenej zeme Rimania. Čiže rozprávať o tom, že toto je nejaká palestínska zem podľa toho, že to bola palestínska provincia, je sprostosť ako v koši voda. Sorry, že som sa rozčúlil. Tanka, pokračuj. S tým financovaním. Uh, ja ťa úplne rozumiem. Uh, tým nechcem povedať, že sme na dvoch stranách. Mňa najviac rozčuluje, keď trpia deti. Tie deti sa tu nepýtali na tento svet. Je mi úplne jedno, či sú to palestinské... Nie palestinské, egyptské deti. An, tak egyptské, aj, ale tak uh, rozumieš ma, tie detičky sa tu nepýtali. Áno, tak ako ani naše rómske alebo znevýhodnené veď, veď máme kopec rodina z znevýhodnených e, rozumieš ma kde rodičia pijú nepracujú a tie deti proste trpia Áno? oni sa tu nepýtali nepýtali a teraz proste e, všimni si čokoľvek, čokoľvek potrebujú či sú to médiá alebo politici zvýrazniť, vyťahnú fotografiu trpiaceho dieťaťa to je jedno, či to je vo vojne, či je to od hladu, či je to od choroby, či je to od neviem čoho. No, po masívnom ruskom útoku desiatkami rakieta stredného doletu a po, neviem, 200-300 drónoch tak zomrelo jedno dieťa. Ale to jedno dieťa si vedia, vie táto naša probanderovská mainstreamová propaganda samozrejme vytiahnuť ako niečo nehorázne. Ale to, že Porošenko povedal, kým naše ukrajinské deti tak sa budú učiť v školách, tak vaše ruské deti budú živoriť v pivniciach. A nakoniec Putin, ktorý zobral tieto deti do Ruska, alebo respektíve armáda Ruska, Mimo vládne organizácie, tak je Medzinárodným trestným tribunálom v Hágu hľadaným zločincom. Toto ma vie rozčúliť. Mirko, ja len spomeniem epizódu, o, neviem, či si to poslucháči pamätajú. Ja som vbehla na ukrajinské veľvyslanectvo, kde som sa verejne opýtala, nezadržala ma ani SBSK, ani nikto, začala som tam kričať. Ako vieme pomôcť tým deťom, ktoré sú na zákazku rodené na Ukrajine a nemajú rodičov? Ty vieš o, te, o tom, že, že naozaj na Ukrajine je obrovský obchod, ty, alebo bol e, do vojny obrovský obchod, e, ľudia zo západu, ktorí nemohli mať deti, si ešte aj podľa farby očí neviem čoho, podľa toho aká bola matka, jej to zaplatili, ona im to vynosila, tam sa o to postarali v tej nemocnici do 6. týždňa, potom veľko lepo ako balíček, ešte aj s červenou stužkou, tak mu to doviezli, však takéto deti sa odovzdávali v v Prahe. áno. A ja som vtedy vbehla na to ukrajinské veľvyslanectvo a veľmi, e, ja mám z toho video, zaliezli všetci, aj naši policajti, keď som sa tam rozkričala a tá baba za tým okienkom mi len povedala, e, to si choďte riešiť niekde inde, tieto nezmysly a túto propagandu pritom Marky za rok predtým o tom urobila sama, sama. to bola nátočiť v, na, v neviem, Kieve zdá to boli v tej nemocnici, áno kde to natáčali. Ej? a ja som vtedy kričala e, my sme boli ochotní zobrať sanitky na, e, našli sa ženy, ktoré boli ochotné, Daniela, vybavte to, ideme autobus mi tie deti treba dostať do bezpečia po tých deťoch sa zľahla zem, Mirko chápeš ma? Ja viem, ale my nevymyslíme, ako zastaviť obchod s ľuďmi, ako zrušiť surogatné matky na Ukrajine, ktoré okrem prenájmu svojej maternice tak nemajú sa ako uživiť. To je, druhá vec, to je druhá vec. Ale to som ti chcela povedať, že vieš, ja, ja vnímam uh, každú jednu vojnu uh, ako nespravodlivú. Tak, tak mi to bolo vysvetľované od mojich rodičov, ktorí vojnu prežili. Lebo trpia nie tí hore, ktorí rozhodujú o našich životoch. Oni si svoje detičky upracu, Oni si celé svoje rodiny odvezú do, do bezpečia. Ale trpia uh, ľudia, ktorí za to nemôžu. Ja mám priateľov, o, dávka, jak Ukrajincov, tak Rusov. Rozumieš ma? A, a není problém. Není problém. Hej? O, máme volajúceho poslucháča, o, dáme mu slovo. A nech sa páči ste vo vysielaní. Môžete položiť našej hostke, o, pani magistre. Danke Zemanovej otázku alebo okomentovať to, o čom hovoríme, či už s pánom doktorom Papugom alebo s pani magistrou Zemanovou. Asi nejaký problém so spojením, skúsim to vyriešiť. Takže... Dobre. Danka, prejdime na to financovanie, aby sme hlavnú tému nezahovorili. Áno. No, ak som dobre postrehla Takže menežer školstva zvolal v júli, keď sa mu to začalo všetko otáčať, aj v auguste, stretnutia jak s evangelickou církou, tak s ďalšími, ale aj so zastupcami súkromných škôl. A ak som dobre postrehla, niečo, niečo si vydúpali. No, čo si vydupali, tak nám povieš neskôr. Poslucháč má prednosť. A nech sa páči, môžete položiť otázku alebo komentovať to, o čom hovoríme. Zdravím, zdravím poslucháči Jozef, pani Zemanova. Ďakujem pekne za vašu reláciu aj za pána Papugu. Potom nech si po, pán Papuga ešte vypočuje tú reláciu zoznamu. So ja som videl to vaše video na tom vašom telegramovom profile a stojím na to názore, ako pán Hazuka povedal ten telegramový e, profil, čo máte, ako sa to volá, občanský. Oh, danke, tak, čo, oh, ľudový. ľudový kandidát. Áno, Ľudový, ľudový kandidát. kandidát O.Z. Alebo tak Tak e, Telegram momentálne môže tam nahrávať akékoľvek videá, takže ja sledujem váš tento kanál, kedy ste pred asi mesiacom povedali, že máte aj chvala Bohu telegram, lebo na Facebook minútim oka to môžu vypnúť. Ale čo som chcel reagovať, chcem vám dať e, taký tip. Vidím, že ste veľmi, e, ako sa hovorá, hovorí, veľmi vybušná žena a aktívna. Takže z toho videa, čo som, čo som videl e, toho, toho e, najlepšieho manažera ako drukera, takže ste tam vybuchla. E, dobre ste točili video, len ja na vašom mieste, e, ako keď som to točil, dobec by som nevybuchol, aj keď možno, že vo vnútri asi vo vás to vrie. Takto, my s Dankou máme a jednu takú a psychickú poruchu. My sme sa narodili <laughs> ako cholerici. <laughs> Nevadí, ale pani Zemanová, ako ste točili to video, tak pre nás, pre občanov, hej, aj pre poslucháčov, aj pre iných aktivistov, v tom momente by som sa panu Druckerovi, keď vám povedal, že môžete prísť, poďakoval. Hej. otočil by som tú kameru na tých e, reportérov, čo tam boli, neviem, odkiaľ, a by som povedal, pani reportéry, ja neviem, z Jojky, z Markízy, e, chcela by som od vás kontakt telefonicky a pozývala vás zároveň tiež na toto sedenie, aby to bolo ako konfrontačné aj pre tých, e, ja neviem, ako ich nazvať už, e, tých, tých e, mainstreamových. No a zároveň musíte to robiť všetci ľudia, presne tak, ako to robila pani Zemanová, takticky a strategicky. A zároveň, keď budete ísť na tú návštevu, na ten deň konkrétny den B, tak by som sa pokúsil ešte na vašom mieste zobrať z toho Žilinského okresu niekoľko ľudí, tým pádom by sa vám aj finančne, keby ste sa poskladali na tú Bratislavu ako návštevu oplatilo, rodičov, rodičov tých ľudí, ktorí, ktorí jednoducho majú takéto deti poškodení, aby jednoducho ten pán Druker, tak sa hovorí, dostal normálne tak už aj neviem povedať, kladivom do hlavy o tých. No ja by som to povedal zobrať mikrobus a zobrať aj deti, aj rodičov týchto integrovaných detí, ktorí ma nedal drukerazist. Áno, áno, áno, bolo by to dobré, ale zároveň by som ešte pánu Druckerovi, vopred povedal, aby to nevyšlo na zvar, rozumiete, lebo to je čas, peniaze, organizácia. No, ale zavolá sa Igor Jurečka, ten rád príde a bude aspoň show na YouTube, keď nič viac, a Hazucha to odvysiela určite. Ale rozumiete, to je čas, to znamená, že ja by som na pani ma, na Zemanovej ešte minimálne, aspoň 2-3 dní vopred pokusil sa pripomenúť pánu Druckerovi telefonicky, ak, ak ma dúfam, že majú takéto čísla, hej, alebo cez asistenta a povedať, chcem vám pripomenúť, že máme dohodnuté stretnutie, ale veľmi sa na vás tešia aj deti. Hej, proste im dať cukriky tým politikom. Nehneď na nich vyskočiť hula hula, e, bubny, zajace a tak ďalej, lebo takto ich nechutíte. No a v tom na konkrétnom mieste pani Zemanová by som im doniesol e, tie čísla, nejaké dokumenty, Pekne by som im povedal, pán Drucker, veľmi vám pekne, ďakujem za týchto detí, rodičov, že ste nás prijali. Hneď na začiatku, tu máte zložku čísla učiteľov, tu máte zložku asistenti, tu máte zložku, ja neviem, postihnutí deti a tak ďalej. Rozumiete? Aby to bolo hneď na kameru, predtým, než to kompletne vybuchne, alebo sa tam pohádate. No a čo sa týka ešte tých, tých, tých vy ste to nazývali, raz ste povedali aj Romov, ale hovoríte o tých... O marginalizovaných skupinách obyvateľov Áno, ale, ale, ale ja si myslím, ja mysl že hovoríte o, o tých cigánoch. Tých... Ale o, mne nie, sa nejedná len o peťa kmenov rómskej menšiny. Mne sa jedná aj o Gorálov a Rusinov. Počúvajte, vy ste tam hovorili proste o, o, o, tej, o tejto skupine ľudí. Takýchto skupinoch ľudí nie je len na detveje. Ja som mal známu, ktorá ako priateľku bývalú, ktorá tiež bola učiteľka, už som to párkrát hovoril, keď sme sa spoznali, mala nejaké dve tituly pred menom, dva tituly za menom, už ani neviem, ja som sa iba jej opýtal, či dostával zo školstva za tieto tituly extra príplatky a nedostane vôbec za nič, zarátajú jej doktorát ako prvú kvalifikačnú skúšku. nie je ni podstatné. Podstate. podstate je to, že takýto človek vyučoval niekde tam pri Prešove, nejaký tieto obce alebo mesta, alebo proste kde sú Romovia. A podstate je to, že toto sa isté deje, ako ste pán Hazucha povedali dieťa na Slovensku, sa deje aj v iných okresoch, napríklad v toho Prešovského samozprávneho kraja, keďže je najväčší. A ja som nevedel, keďže e, pracujem a žijem v zahraničí, ale minimálne takých 5, ak nie 10 rokov, aj v jednej takej obci, e, to pani Zemanová si môže dohľadať, obec sa volá Kolbovce, tam bola niekedy základná škola o, o, o, v Kolbovciach okres stropkov, tam bol ročník 1 až 9, alebo 1 a 8, poľa toho, ako sa to menilo, a teraz je tam čisto cigánska škola. No keby ste to videli, ako to tam funguje, tak to by trebalo točiť 24 hodín denne. No uh, skúste byť uh, konkrétni, lebo ja som za segregované školstvo bez apartheidu. To je jedno, či to nazviete apartheid, neapartejdete, neapartejdete. Uh, počkajte len, že uh, ja som proti rasovej diskriminácii a som za segregované, to znamená oddelené školstvo pre jednotlivé etnické skupiny a národnostné komunity, menšiny, akokoľvek to nazveme. Zopakujem, ak Maďari od materských škôl až po univerzitu v Komárne môžu mať segregované školstvo, niekto majú Romovia, Gorali, Rusíni, Česi, ktokoľvek. Počúvajte, aby jednalce. som to skrátil. Anha Zucha, aby som to skrátil. Keď pred 5-10 rokmi fungovala tam základná škola a boli tam zmiešané napríklad aj cigáni, aj bieli, okay, tak poviem vám taký jednoduchý príklad z blízkej rodiny, kde napríklad e, známy dievča bola v triede, kde boli napríklad dve biele a ostatní boli cigáni. Uh, nepoužívajte slovo biele, lebo ešte pôjdem a s som niekde koroným a na a vyšetrovanie, ak a nejaký magor a toto uh, počúva a uh, udá nás. Čas beží. Majorita, minorita, to je jedno, môžeme to nazvať zelené, biele. Uh, no. Uh. Jej, dcera, jej dcera, uh, uh, brat, pardon, jej brat bol v striede, kde, bolo, kde bol, boli tam už iba dvaja chlapci, ale potom ten jeden chlapec odišiel do stropkova do školy, lebo rodičia už to neznesli a ten jediný chlapec ostal zo s romami. Okay? Ten následok bol ten, že ten chlapec do nejakých 5, 6, 7 10 rokov do toho nejakého 5. ročníka, bol super aktívny matematika, slovenčina všetko. Ako náhle bol s romami, proste on sa. Z, E, zabrzdil, zabrzdil sa vývoj, zabrzdil sa matematika, zabrzdil sa e, seba iniciatíva alebo proste, proste všetko. Ten chlapec má dneska 27 rokov, on nevie poriadne počítať, čítať, e, orientovať sa vo svete, seba vyjadrovanie, seba, e, ako sa to povie, mm, sebareflexiu, no, seba seba áno, proste, že ísť do sveta. Vyučil sa niekde v Prešove nejaká špeciálna škola stavebná, ja neviem či 2 roky, 3 roky, ešte keď bol na tej škole, tam tiež boli e, títo marginalizovaní, ale odvtedy nikdy nepracoval, nepracuje, proste on sa vo tom svete nevie orientovať. To sú tie následky tej blbej, zprostej inklúzie. Takže pani Zemanová, zoberte aj deti, upozornite toho drukera aspoň 3 dní že prídete s detičkami, ktoré sa jednoducho na vás pán druhým. No, to sa už ani uh, nedá. Danka, je to teraz uh, stredu uh, tretieho? Áno, teraz v stredu, to znamená pozajtra. No, tak... No, alespoň, ja neviem, dvoch, troch rodičov, dvoch, troch rodičov by ste zobrali, alebo ja neviem, dve, tri deti, proste koľko sa vyjde do aut. Alebo do nejakej dodávky. Uh, proste... Uvidíme. Uvidíme, Posledujte? ako sa nám to uh, podarí. Urobte uh, s rodičmi a deťom má viele do Bratislavy, aspoň uvidia hlavné mesto. Poďalej. Ale, ale, hey. po, ale pointa je hey. tak, že takto normálne na kameru, pretože tu už ľudia strácajú nervy, sa musia politici v miestnej komunálnej, ja neviem, regionálnej a, a ja neviem, celky, ja neviem, kade konfrontovať. A ešte niektorí moderátori aj z alternatívy, mne osobne, keď som niekedy volal, tak povedali, no viete, pán posluchač, ale vy, keď idete na rande, tak tiež nebudete robiť videovor so, so, so priateľkou alebo s tou, ja hovorím, a prečo nie? Keď sa na tom dohodneme? Prečo? No, a chcete sa s ňou pochváliť na Facebooku, tak prečo nie? No, ale však si pozrite, <laughs> keby ste si pozreli tie YouTube videá, čo tí mladí dneska natáčajú, ako chodia na rande, alebo čo... To, to, to, to, to. No, napríklad tá, Fiko Sulik, a ten si berie ano, to to... v prvom rade a má 30 rokov. <laughs> a to je realita. Takže pani Zemanová, ďaká za vašu prácu aj pánu papogovi, nech sa vyzdravie. A neviem, kde je tých, koľko, pán Papugova hovoril, cez tí, niekoľko 100 tisíc či 10 tisíc učiteľov a kde sú tie rodičia. A keďže ja som to v minulosti videl, tieto problémy, pán Hazucha vie, hej, čo sa dialo pred 10-15 rokmi. A keď som bol aj vo vzťahoch a som konfrontoval moje ex-partnerky, že ako to rieši takéto rôzne situácie, tak sa ma vysmiali, alebo sme sa pohádali a som povedal áno, ale plán A alebo riešenie A, B, C bude takto a takto. Po pol roku, po roku mi volali, že či môžeme to skúsiť znova, ale že mal som pravdu v takých a onakých riešeniach. A toto isté je aj v politickej veci, alebo aj neviem, proste v bežnom živote. Ďakujem pekne, držte sa. Ďakujem veľmi pekne poslucháčovi Jozefovi. No, Danka, fú, to nám ušlo 8 minút do konca relácia, lebo už len za koľko 7. No, uh, ak mi, ak financovanie necháži... a nebudem ti skákať do reči. Uh, vieš čo, uh, nechajme financovanie na ďalšiu. Ja len chcem dokončiť tých asistentov, Uh, jednu jedinú vec. Neviem, či, či vedia, že u nás od roku 2019 uh, sú detskí lekári povinní monitorovať stav autistov. To znamená, každý mm, pediater vo svojej tej zložke, uh, má ja neviem, tisíc detí, tak by mal uh, každý rok podávať hlásenie, koľko autistov sa mu javí z tých detí, ktorých má a koľko je teda, um, ako by som povedala, má už na to papier. Áno, lebo vieš, dobre, že nie je to také jednoduché, uh, kedy boli všetci ADHD, teraz sú všetci autisti, popomínajú sa ďalšie poruchy a podobne. Problém, je ďalší my ako štát áno, ako Slovensko nerobíme žiadne takéto ščítavanie ak, ak by sme sa držali ja to chcem vysvetliť posluchačom len kvôli tomu prečo ma vytáča, že tých asistentov nemáme a tlačíme na inklúziu. ak by sme sa držali štatistik západných, lebo bohužiaľ východné sa nevieme dostať ale západné štatistiky hovoria že na 36 zdravých detí prípada jeden autista. Ja neviem, či si to niekto uvedomuje. Zober si to, Mirko, že to je v dvoch triedách. Vždy v dvoch triedách by mal byť jeden autista asi. My nemáme pre nich špeciálne školy, my nemáme pre nich uh, špeciálnych pedagógov, psychológov, áno. Preto ich záradzujeme v tých ľahších formách normálne do škôl a materských škôl. No, viete čo, skočinky do reči, aj keď som to slúbil, ja to aj tak nedodržím. A Bruce Willis tak v roku 1998 tak natočil film Merkur, kde hra agenta FBI Jeffreysa, ktorý ochraňuje 9-ročného chlapca s autizmom ktorého stvárnil Miko Huges. Čiže vtedy sme sa prvýkrát dozvedeli z amerického filmu, že nejaký autizmus je. A kto ano. si pozrie tento film, tak vie, že keď učiteľ má to niekoľko je? takýchto detí v triede, tak ho môže šlaktrafiť. Áno. A dokonca v tej špeciálnej škole nemajú viac ako 5-6 týchto detí. A to tam máš. Špeciálneho pedagóga, ktorý vyučuje asistenta a niekedy má tých asistentov dvoch. A to majú 5 až 6 detí maximálne. Ano? A teraz chcem povedať, že ak teda na 36 zdravých detí prípada jeden autista, ano? ak my nemáme tieto deti podchytené, ščítané a sú zaradené do bežných škôl, ak týmto autistom o ktorých v podstate, o ktorých e, kaderník a butora všetci rozhodili do, do škôl. Pridáme. deti s poruchami správania, deti s poruchami e, učenia. E, teraz deti... Potom tie ADHD pokúšané, tak ten učiteľ sa môže zblázniť, ak nemá toho asistenta. Danka, záverečné no. slova. Máme minútu a pol do konca. Uh, takže chcela som len toľko povedať preto ma to vytáča lebo my ako učiteľia my sa môžeme aj rozkrájať ak niekto naslobuje rodičom hory, doly, nech to dodrží ale nech mi tu neukazuje tabuľky naše deti nie sú čísla a chcem poprosiť všetkých ktorí, posluchačov ktorí to počúvali pridajte sa rodičia, starí rodičia k pedagógom, ktorí to myslia dobre s vašimi deťmi Nečakajte, že niekto vám e, niečo iné urobí. Vy s tými pedagógmi denne komunikujete a ak vám pedagóg povie, že je problém, prosím vás chodte s ním na vyšetrenie, vy len tomu dieťaťu pomôžete, lebo môže dostať asistenta e, tomu dieťaťu naozaj môžete do života urobiť kus dobrého. Ak to zanedbáte. Ak nebudete počúvať pedagógov, tak môže sa stať, že to dieťa sami vy svojim pričinením zničíte. No a už len... No, Ďakujem, o, vieš posledná... čo, o, Posledná poznámka, volajúca poslucháčka, alebo poslucháč, nech sa páči. Minút. Dobrý, áno, dobrý podveteľ. Akurát som prišla z autobusu a počúvam vás a som rada, že som sa dovolala. No viete, ja vám poviem len toľko. Nesúdime sa, že potrebujeme pre tie naše deti v tých pomocných školách, tých asistentov, aby sa dobre vzdelávali. Pozrite sa do parlamentu, že tam potrebujú tí pesácky poslanci, ako je Mesterová, tá teraz Štolová, čo bola. V rozhovore. Karvášová, Tak, No, preto oni sú, mne pripadajú, že to si um, ten Šimečka zobral všetkých spolužiakov z pomocnej školy na kandidátku do PSK, veď oni sa nevedia správať. Oni skáču do reči, oni majú dospelátske ADHD, oni každý jeden potrebujú do televízií, keď idú na debatu, proste asistenta k sebe. Pretože mnohí... Tí moderátori ich nevedia zastaviť, veď to je hrozné, to sa nedá pozerať. Oni si to asi neuvedomujú, ale bohužiaľ je to tak. Ja len toľko a ďakujem vám za vašu reláciu. Ďakujem veľmi pekne, pani poslucháčke. Už trošku sme cez čas a Danka pozdrav aspoň našich poslucháčov. Ďakujem ešte raz. Tebe, Mirko, že si ma pozval a poslucháčov, ktorí to počúvali a verím, že to budú šíriť ďalej, lebo nič zle nerobíme, snažíme sa otvárať oči rodičom, starým rodičom, pedagógom, ale aj ostatným. Toľko z mojej strany. A ďakujem veľmi pekne našim poslucháčom, poslucháčkám, takisto doktorovi Jánovi Papugovi a magistre Danke Zemanovej. Lúčim sa s vami a teším sa zajtra o pol na politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom. Bude to veľmi dobre, sľubujem.